Att du snart ska stan att tänka och andas är en storm på öppet. Välkommen även idag God kväll mm. Mm. Ja, nu, nu har jag nu ändå tänt upp här I mörkret i el-elsparartider mm du satt ju mörker och spelade i annat Tillsammans i mörker. Du då skapar bäst Men eh, man märker inte Tarkness av. och the edge of town. Man märker inte av. Eh, du har samma temperatur, eller? Ja, alltså... ah, jag har inte ändrat någonting. Ser ni så bra? Tycker du det är kallt? Nej. Det är varmt jämfört med, med, jämfört med oss. Mm. Eh, Hörde du. Eh, det kanske första gången en, en, en, podd, en podd Tar upp orten Husum Ja Ja men då, då är det dags Ja men då är det dags Inte ens Kalle Lind har dragit upp husen I Gittjan mm. eh, Husum är ju en tätort I övrigt kommun mellan mm. i Västernorrland Belägen vid Jidälvens Och Husåns mydningar i Bottenhavet Omkring 25 km nordöst Om Mörselsvik mm. Tätorten har druckit under invånare och ligger vid 4:an åt Botnia bådan. Ja, det har vi det har vi en liten Det liten, vi klara. En, liten <laughs> har vi en liten bas att stå på. Ja. Mm. Och eh, ja, vad tycker du egentligen om hur kommer det till det? Nej, inte vad, vad jag tycker, men jag har du några åsikter om huset med. Ja, jag tänkte på det liksom. Var det för... En, för tänkte, alltså, hade, kände du någon ifrån husen? Alltså någon... Nej, men jag har några namn. Mm, mm. Profiler. Men nej, faktiskt inte tror jag. Jo, ja. Men det jag tänkte säga om... Det var att jag funderade på... Det är ju så här bruksort. Fabriks. Mm. Och eh, egentligen ligger det ju fint vid vatten och så här. Men det enda man förknippar med det... Fabriken, lukten. lukten Men jag, jag minns när När en klasskompis från Härnösand Kom upp, han bodde i Sundsvall Var från Stockholm, utbrunnen äh, När han kom upp till övik så sa han Åh, fan var det lukta Och det, det tänkte man inte på Att det luktade i Öervik. Men det var ju från mod Jo, jo ja. men alltså ja, jag, ja, Det tänkte man aldrig på Nej, ja, det var ju värre i huset Ja, luktum Som det, som det också kallas för Vad tyckte du var värre då? Köpenhamn tycker jag är lite samma sak. Farsan jobbar i Köpenhamn jag kommer ihåg någon gång när han man när träffar han kom direkt från jobbet var ju liksom Vad hade du för industri där? Ja, jag vet inte. <laughs> det var ju det var ju också så här ja, en fin till men det var bara Men det är inte det någonting med med, med trä massa ja, och... jag vet inte ja kanske. Det var ju husen i alla fall. Jag jobbar ju till och med på modo husen på sommar Ja så. Vad gjorde du då? Är på kontoret du, kontor. du pendlar de här 25 km nordöst? Ja Precis mm. eh, Men eh, nej, Lite mörka ställen tycker jag det där. Husen Ja nej, jag, jag, har, jag känner alltså Ingen ifrån husen Han kom från husen Det var för långt ut för oss stadsbor <laughs> Ja. Ja, men det var det Patrik Pettersson, kanske den enda jag känner Han spelade ju vårt fotbollslag USK. Kommer du ihåg någon? Nej, ja, men jag, namnet är bekant i ja, Han spelade ju usk då Han kom från husum Men jag tror fan inte jag känner någon mm. Men Däremot så finns det ju Några kändisar där mm, Okej. Okay. Och då Den absolut största som man läst På 70-talet, det var ju Ronny Powell. Han är nämnt här kan jag säga. Mm. Ja. Alltid... Eh, han var tydligen bra. Och så spelade han i svartvita, Svart-vita tröja. Svarta byxor. Men det finns ju en historia om Ronny Powell. Och han har spelat med Ines. Ja. Allsvenskan. Allsvenskan. Han spelade en... Jag eh, var tvungen att Och han spelade faktiskt en halv säsong med... Eh, med husen. Sen gick han till. Sen gick han till Brynäs IF 74. Och då var det med Allsvenskan. Då var det med Allsvenskan. Och han var faktiskt den första utländska spelaren som spelade i Allsvenskan. Ja just det. Mm. Och. Eh, men det berodde ju på att fram till 1974 så var det förbjudet för utländska spelare att spela i. Mm. Jag, minns det, jag minns det på 70-talet var det väl då jag, han var med i Ljungo ett tag. Från Newcastle. Malcolm McDonald. Ja, Malcolm McDonald. <laughs> men Jag, jag, jag kommer inte ihåg om han gjorde något succ större succé där. Jag, jag får bara att gjorde inte han. Frans spelade i landslaget och England vann med 5-0 och han gjorde alla fem år. Eller nu var Newcastle som vann med 5-0. Uh -huh. jag, jag, jag tror att det var en landskamp som de vann med 5-0 och han gjorde alla fem. Och det var ju innan han ja Kanske inte just innan, men innan han gick till, gick till Djurgården. Men i alla fall eh, Powell spelar ju där. Och eh, med sitt 1-0-mål i den andra matchen mot Ifrån Årköping en match som Brynns vann med 4-0 blev Powell den icke-svenska spelaren som först gjort mål i den här svenska serien. Ja, starkt. Mm. Men han kan inte ha gjort som stor succé heller, eller hur länge spelar han i Brynäs? Ja, alltså Frågan är om de inte Gick upp det året Jag tyckte det var så Även det hade jag Min morbror bodde, hon kussi i I jävlen I husen Så jag fick en Reklampåse Med dels hockey Och sen så fick jag med Brynäs fotboll Och då var det samma år som mycket som var uppe i Allsvenskan och man, man tyckte att han, nej, det nämnde hockey ja. Har en fotboll Jag undrar om du var uppe och svängde ett år Det, det, kan, det kan vara så Varför flyttade Ronnie Powell till husen då? Till att börja med. Ja det framgår inte av Wikipedia kan jag säga Var, var det sv vackra svenska flicka Hon drog kanske eh, Husum flicka För sen 74 Då kom ju sonen Minus Minus Paolo, vad <laughs> Han blir ju bra i fotboll. Mm. Spelar i Örebro tror jag. Vi Örebro spelar Helsingborg han. i tror jag Och eh uh, just han har 99 var han svensk mästare i Helsingborg. Oj. Mm. Mm. Han är Ronnie ja. hade du några fler kända så ifrån? Kändisar som en profil i alla fall Det var ju Göran Molander Kommer på gång Född 65 alltså, Vi mötte honom Alltid alltså Inne i tvältare på Husums Husums IEF Jag vet inte om han var så bra, men han var bara en profil Liksom, Moll. Ungefär som Jocke Hallén Eller, eller Jocke Persson Ja Ja, men det var en sån där som förknippas med husen ja, lagen. Nej ja. Molle med liksom sådär. Vad hette han så alltså det? Göran Moland. Ja, okay. Ulf Karlsson då. Oh. Tennisspelaren. Tick, tickan Vad fan pingen. Ja, men han han var lika gammal som du är som från husen som så spelar tennis. Han var liksom bäst i Ångervoland. Hade du överhuvudtaget Hans Jansson ja, och han ingen tennis. Ja, men det är så och han var känd för hans humör. Mm -hmm. mm, slog räcket och gapade. Lite Mackenzie då. Mackenzie på hushållsnivå. Eh. Nej, men det var dem. Och så sen kommer jag ihåg också från tennisen. Det var två snubbar som hette Bo Åström Och Lars Självlund. Det låter som. Det låter men de. Husen, liksom namn, ja. ja, och de spelade i ett band. Ja, Sikhusetiden, Bose och Åström, nu, nu vet jag. Vad heter de? Jag kom ja, inte på det. För, eh, de heter ju först. Vad det är jag kollade på? Jag tänkte jag skulle starta upp med där men jag hittar inte. Eh, först heter de eh, Majors. Mm -hmm. Och sen byter de något till Sargent. Just det, Sargent. Ja, eh, men just det, Bose och Vad tror du ja men han det, för han, han kom jag på alltså, Jag känner inte någon från husen mm. Men det var ingen som umgick men man, man, man träffar någon så här mm. ja, På musikhuset så pratar man med Musiker emellan liksom. Musik, Ja, och speciell, speciell trummar emellan mm. ja. Och han Mycket skämt han, han hade faktiskt Det var några år sedan Som Han var kul på Cityoptik Jaha Okej okay. Han berättade att han kommer från som Du hade berättat att... ja. Känner han dig? Jo, jo, men han kommer ihåg Ja, det Trumis, det. Ni ja till och till, till en hälsning Var han också en, en lustig kurr? Nej mm. mm. De flesta tr trummisar är ju lustig kurr Säg en till lustig kurr Ja, svog Ja, jo Du behöver säga en mer, det räcker Flacke Var <laughs> en lustig kurr? jävla om speciellt och så var... speciell kan man vara Ja, vad ja, roliga figurer Och ja. så Norpan. Ja, fast var kanske inte har rolig. så roligt ja, <laughs> Kanske inte Nej, okay. ja. Men vad heter det Du har en Power Och du vet, alltså det fanns fyra stycken I Power-släktet här. Du, du hade eh, Romy Power mm. Och så hade du Magnus Power Ja, och så är det Mike Powell. Ja, det. Och Colin. Ja, är, och jag tänkte mer på att du hade. Vad heter Power Ramen <laughs> Ja, Det var bra och roligt att du sa det. För att mamma var ju lärare på några skolan då Magnus Powell gick där. Mm. Alla kallade honom för Powell. <laughs> <laughs> jag sa. Magnus Powell. De sa det så. Så sa inte Powell. Men sa, sa inte till? Nej, det var kanske vara ett smäcknamn. Det var lika bra som den där killen som, som gick på änget och Pjoksta som med Thomas Wallin och kallas för Mäler för att han gillar Thomas <skratt> <skratt> <skratt> och Melly. Ja Helt inne på Aristerkats. Man bör liksom nog var så roligt att Mäler och sett honom Thomas Wallin. <skratt> och Mä Mäler typiskt uh, om <skratt> ja. också ja ja den, här, där det namn, kan, Vi fick någon i livet en gång som en puppodöm som är Benjamin. Nej, Benjamin hette han. För då, då pappan var från Australien. Ja. Benjamin var det. L kom, kompisar till Lars i Sorber. En heter Lars Steve och den andra heter Dave. Dave? Ja. Bara han, alltså så. All, all, all ja, ja, ja, ja. Inte dig. Ja. Nej. Nej, är... Och inte Steve heller. Nej. Steven. Men sober det har ni må många dubbelnamn. Salmon Owens. <laughs> Allt många dubbelnamn. Eh, Bo Kristi kommer man <laughs> Jo, men... Eh, eh, jag vet att... Jag, jag bara tänker, fyra stycken... Kopplingar. Eller fyra stycken... Eh, man bodde uppe i vi Kan koppla till, till husen. Fyra gånger som man stött ihop med husen. Och första gången. Det var. Vi spelade. Det var i Mellanstad. Jag tror det var i fyran. Då man spelade basket. Först, mm. först var det på skolan. Och så vann vi. Mm. Vår klass vann. Och så spelade nästa. Jag tror att bandet var mot kroksta Och spelade mot kroksta Och vann mot kroksta så vi gick vidare och spelade mot Husum. Men där var jag ju chanser. Det var ju stora, stora förlur. Ulf Karlsson och Bus Ahrström. Ja, det var han 64. Bosse? Jag vet inte. 63 kanske. Ulf Karlsson 64. Ja, ja men det var säkert Ulf Karlsson kanske. Då först och Sen eh, mitt andra möte med Husum. Det var ju när vi spelade i... Det var vi femman. Vi spelade mot Husum i fotboll. Med FV 0-12 mm. Och så spelar vi mot Hon huset Då måste du att göra målander Ja det fast, han, fast han, han Gjorde, ingen tryck, nej, jag gjorde inget intryck Nej gjorde inget intryck För jag är nästan ja, säker på att vi vann 8-0 Ja, ja då kan jag inte måla var det med. Och det roligare var ju att Eller en, en grej som jag kommer ihåg Det var ju att i tidningen dagen efter så stod det en som heter Lars Holgen Ja – Han spelade tennis i Häggen. – Jasper, ja. Lars Holmgren. Uh, han gick i Tompas kras, tror jag. Jo, det uh, gjorde han inte. Men, men Lars Holmgren i alla fall, han gjorde tre mål. Och så stod det i... de hade ringt in resultaten resultaten naturligtvis. i tidningen stod uh, Lars Holmgren. <laughs> okay. Det är inte andra. Uh, tredje, det var när vi spelade uh, skol i nian, i handboll. Då mötte vi Husum bland annat. Och då, ja, jag att vi, vi, vi vann ganska lätt. Mm. Vi slog Husum. Vi, vi slog Husum i Gene en, och sen förlorade mot Biesta. Ja. Den där fotbollsmatchen var det på Husums IP-klasset. Mm. Ja. Och det är väl första gången av två som jag har varit i Husum, känns det som. Oj! Ja. Och sista gången, det, det kunde vara eh, som med husen. Husum, det var Tror jag tror det var 2005. Jag och Martin var uppe i Örvik. åkte ut i husen för att se... Heter det? Tompas dotter Matilda spelar fotboll. Ja. Och då åkte vi dit. Och, ja. menar jag, och, Huset sitter. Ja, och... och, och, och, och nej, för var Tompa. Mm. Eh, så är mina alltså fyra... Nej, jag har aldrig varit i husen. Man har åkt till bil, man har åkt upp till Pitell och åkt upp till Umeå, men aldrig. Ja. Inte, nej, precis. Man åker bara förbi... Måste ju in i samhället och grotta Det där är tre år Och att man har 1600 Lukta Jag kom på att eh, När vi gick på gymnasiet Då var det eh, Då hade vi lite kodnamn på liksom, Tjejer som man tyckte var snygga Då var det en som kallades för Husum För att de kom därifrån alltså. Husum och bjästa Eller vad det var Det kunde bara komma en med ett snyggbrud för varje ort liksom Kommer du från Geneskolan? Jo, eh, när jag kollade husen så fanns det finns ett hus i Tyskland. Och så kom, jag, och så kom jag på det också. att det, finns, det fanns ju ett husum i Danmark. För på bussarna där eh, norrens ja. tillifrån så, stå, så har det stått Husum. Men visst gör det. Det är något av de där i Tyskland eller man Det Tyskland det. finns det. Ja. Men sen, sen jag går det inte vidare. Men jag, jag kommer ihåg att när jag var i Köpenhamn mm. så man har man sett eh, bussar som har kört och man har reagerat på att det står husen på, på vissa bussar. Ja, precis. Eh, så Min vana trogen eller din vana trogen så har jag gjort lite ord på det Jo, mm. <laughs> jag också Du kan ta Okej, okay. du kan ta Säg som mus Hus Hummus Vet du vad hummus är? Mm. Ja. Uh, hum ö uh, öse Hus Husrum hus, Ja, <laughs> <laughs> Jag, jag, jag kom fram till det är färdor och samma. Och vissa, vissa är ju. Vissa är som lika. Jag, jag börjar uppifrån alltså mina fem stycken. Mm. Jag börjar för, för, första. Det är samma. Där var jag på din lista. Husmus Då ja. tänkte jag tänkte naturligtvis på husmusen i. i ja. I Bamse oh. Ja Sen har jag humus Ja oh. Hur är så. Nej, det jag sa? Nej, du sa humus Ja, ah, okej, okay, men jag menar Eller men talar det så. Vad menar du? Jag menar det här humus Alltså Man äter Fast det e, spas ju e, med två är man Ja, ja, ja Men jag menar eh, eh, ja, Humus som man äter det ja. mitt på, plats. på andra plats humus Det är någon jordart eh, ah, det visste Lera, jag jo, humus Aha, okay. ja okej mm. Ja Uh, Fyra, linslus <laughs> Ja, det <är> bra <laughs> Helt ut ordet ja. och, och så <laughs> uh, femte plats Och, och sista, julmust <laughs> Ja och, Nästan lika bra som Husrum och husmus <laughs> Nej, eller Ja, just det, det. Det tog ett tag i när, när, när, när, när Jag vet inte, när du dök upp här, jag Gjorde en bok där På, på, på moliden Och fick fram dildo ja, det är fan vad fint Jag såg inte såg Fan det Finns det två dg i Alltså det kom Ah det slut ja. Ja. Du kanske Bara var, fantasin sätter gränsen Du kanske var en natt just <laughs> ja. Fan julmust ja. ja just Jo nu nu sa husen mm. en annan men husens profil när jag säger att man inte känner till husen med det du har ju Wolf Andersson som spelar med med bröderna mm. i blås och han spelar med han spelar med trumpet eller saxofon tror jag. Ja. Bage? Nej inte Bage. Ja. Nej men, men han spelar inte med bröderna. Jo, men han, han var med någon gång och spelade saxofon med bröderna. Ja. Och han jobbar på samma jobb som Penti ja. i, i Julbro. Och då var, då var det en gång man var på någon tjänsteresa eller på någonting då var som man träffade jag tyckte att det var så roligt så, så att de, de fick smeknamnen men Penti och så Ulf Andersson nu så och husrum. <laughs> Ja, bra mm. Good Ja, nej men alltså, vi har ju krockat av husen tömt Nu är husen gjort Vi har tömt fabriken Första gången i poddhistorien Vi har tömt fabriken ja. googla, på, googla på husen och ska hitta det här avsnittet Så <laughs> vet ni bäst Ja, ja men hörde du, då är det dags att dra ett nytt Vad kan det bli? vista sailor. Systa sailor. Ja, glöm det här. kan vara så stora. Vi tar den här. Och här läser jag... Det är mycket geografier. Brons! <laughs> det var som de mina lappar. Från... Från det, från det ena till det andra. Från husen till brons. Mm. Ja, ja. Vi tackar. Tack Hej hej.